Der Löwe und die Maus. Vor langer Zeit lebte ein Löwe, der den ganzen Wald beherrschte. Eines Tages, nachdem der Löwe sich satt gefressen hatte, legte er sich unter einen Baum und schlief ein. Die kleine Maus sah ihn und dachte sich, es wäre toll, auf ihm zu spielen. Die Maus lief auf und ab auf dem schlafenden Löwen. Auf seinem Schwanz rannte sie immer wieder hoch und rutschte runter. Der Löwe erwachte mit einem lauten Gebrüll und ergriff die Maus mit seinen großen Klauen. Der Löwe öffnete sein riesiges Maul, um sie herunterzuschlucken. Die Maus hatte schreckliche Angst. Oh, König, ich habe solche Angst. Bitte friss mich nicht. Vergib mir dieses eine Mal und lass mich gehen. Ich werde es dir nie vergessen und vielleicht kann ich dir eines Tages einmal helfen. Der Löwe war sehr amüsiert wegen der Idee, die Maus könnte ihm helfen, sodass er seine Foto von ihr nahm und sie gehen ließ. Vielen Dank, König. Deine Güte werde ich nie vergessen. Du hattest Glück, mein Freund. Ich habe schon gegessen. Nun geh und spiel nie wieder an mir herum oder ich fresse dich da. Einige Tage später schlich der Löwe durch den Dschungel. Die Jäger bauten eine Falle auf, um ihn zu fangen. Die Jäger versteckten sich hinter dem Baum und warteten, bis der Löwe bis zur Falle ging. Kaum stand er auf dem Netz, zogen die Jäger die Seile an und fingen ihn mit ihrem Netz. Der Löwe brüllte laut und versuchte, sich zu befreien. Die Jäger banden das Netz zu. Sie gingen zurück zu ihrem Dorf, um etwas für den Transport zu holen. Der Löwe brüllte unaufhörlich. Alle Tiere und auch die Maus hörten seinen Gebrüll. Der König ist in Gefahr. Ich muss mein Versprechen einlösen. Schon bald erreichten sie den Löwen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich befreien. Sie kletterte die Falle hinauf Nein. und zerknabberte mit ihren scharfen Zähnen die Seile. konnte die Maus den Löwen befreien. Da erkannte der Löwe, dass ihm die Maus tatsächlich helfen konnte. Dank dir, Maus. Ich mach dir nie wieder Angst. Leb glücklich im Wald. Du hast das Leben des Königs gerettet. Jetzt bist du der Prinz im Wald. Vielen Dank, König. Tschüss und bis bald. Uah. Wo willst du hin? Willst du nicht wieder meinen Schwanz als Rutsche benutzen? Die Maus fing an, mit Spaß auf seinem Schwanz zu rutschen. Nach einer Weile kamen die Jäger zurück mit einem großen Käfig, um den Löwen zu holen. Der Löwe und die Maus sahen sie und liefen auf sie zu. Der Löwe brüllte laut und die Jäger hatten schreckliche Angst und rannten zurück zum Dorf. Der Löwe und die Maus wurden Freunde für immer.